Kapittel 16 «Og Jehova fortsatte å tale til Moses etter at Aarons to sønner var døde, de som døde fordi de trotte fram for Jehova. Og Jehova sa så til Moses, «Tal til din bror Aaron, og si at han ikke til en enhver tid skal gå inn på det hellige sted innenfor forhenget, foran lokket som er på arken, for at han ikke skal dø, for jeg skal vise meg i en sky over lokket.» «Med dette skal Aron gå in på det hellige sted, med en ung okse til et synnoffer, og en vær til et brennoffer. Han skal ta på seg den hellige linkjortelen, og underbenklærne av lin skal han ha på sin kropp, og han skal binde linskjerfe om seg og vikle linturbanen om sig. Det er hellige klær, og han skal bade sin kropp i vann og ta dem på sig. Och fra forsamlingen av Israels sønner skal han ta to handskje av geitene til et synnoffer, og en vær til et brennoffer. Og Aaron skal frambære syndnoffer som er for ham selv, og han skal gjøre soning for seg og sitt hus. Og han skal ta de to bukkene og stille dem framfor Jehova ved inngangen til møteteltet. Og Aaron skal trekke lodd om de to bukkene, det ene lodde for Jehova, og det andre lodde for Asasel. Og Aaron skal frambære den buken som loddet for Jehova falt på, og han skal gjøre den til et syndnoffer. Men den boken som lodde for Assasel falt på, skal stilles levende framfor Jehova, for at det skal gjøres soning for den, og for at den skal sendes av sted for Assasel ut i Ødemarken. Og Aaron skal fremvære syndofferoksen som er for han selv, og gjøre soning for seg og sitt hus. Han skal slakte syndofferoksen som er for ham selv. Og han skal ta fyrfate, fullt av brennende kull fra altere framfor Jehova, og begge sine hule hulehenner fulle av finstøtt vellukkende røkelse, og han skal bringe det innenfor forhenget. Han skal også legge røkelsen på illen framfor Jehova, og røkelseskyen skal bre sig over arkens lokk som er på vittnesbyrde, for at han ikke skal dø. Och han skal ta noe av oksens blod og stenke det med sin finger foran lokket på østsiden, og han skal stenke noe av blodet med sin finger syv ganger foran lokket. Og han skal slakte syndofferbukken, som er for folket, og han skal bringe dens blod innenfor forhenget og gjøre det samme med dens blod som man gjorde med oksens blod, og han skal stenke det mot lokket og foran lokket. Og han skal gjøre soning for det hellige sted i forbindelse med Israels sønners urenheter, og i forbindelse med deres opprør i alle deres synder, og slik skal han gjøre det for møteteltet, som står hos dem mitt i blant deres urenheter.» Og ikke noe annet menneske skal være i møteteltet fra han går inn for å gjøre soning på det hellige sted, til han kommer ut, og han skal gjøre soning for seg og for sitt hus og for hele Israels menighet. Og han skal gå ut til altere som står fremfor Jehova og gjøre soning for det, og han skal ta noe av oksens blod og noe av bokens blod og stryke det rundt om på alterhornene. Han skal også stenke noe av blodet på det med sin finger syv ganger, og rensede det og hellige det for Israels sønners urennheter. Når han er ferdig med å gjøre soning for det hellige sted og møteteltet og altere, skal han også føre fram den levende boken. Og Aaron skal legge begge sine hender på den levende bokens hode, og bekjenne over den alle Israels sønners misgjerninger og alle deres opprør i alle deres synder, og han skal legge dem på bokens hode og sende den ut i ødemarken ved en mann som står klar.» Og bukken skal bære på seg alle deres misgjerninger til et ørkenland, og han skal sende bukken ut i Ødemarken. Og Aaron skal gå in i møteteltet og ta av seg de linklærne som han tok på da han gikk in på det hellige sted, og han skal legge dem der. Og han skal bade sin kropp i vann på ett hellig sted, og ta på seg sine klær og komme ut og framvære sitt brennoffer og folkets brennoffer, og gjøre soning for sig og for folket. Og han skal la fette av syndoffere ryke på altere. Når det gjelder den som sendte bukken for Asasel avsted, skal han vaske sine klær, og han skal bade sin kropp i vann, og deretter kan han komme inn i leiren. Men syndoffer-oksen og synno for bukken hvis blod ble brakt inn for å gjøre soning på det hellige sted, skal han la bli ført utenfor leiren, og de skal brenne deres hud og deres kjøtt og deres tarminnhold opp med ill. Og den som brente det opp skal vaske sine klær, og han skal bade sin kropp i vann, og deretter kan han komme inn i leiren.» og det skal tjenes en forskrift til uavgrenset tid for dere. I den sjuende måneden, på den tiende dagen i måneden, skal dere plage deres sjeler, og dere skal ikke gjøre noe som helst arbeid, verken den innføtte eller den fastboende utlending som bor som utlending midt iblant dere. For på denne dagen skal det gjøres soning for dere for å erklære dere rene. Dere skal bli rene for alle deres synder framfor Jehova.» «Det er en sabbat med fullstendig hvile for dere, og dere skal plage deres sjeler. Det er en forskrift til uavgrenset tid.» «Og den presten som blir salvet, og som får sin hånd fylt med makt for at han skal tjene som prest som sin fars etterfølger, skal gjøre soning og ta på sig linnklærne. Det er hellige klær.» Och han skal gjøre soning for den hellige helligdom, og for møteteltet og for altere skal han gjøre soning.» Og for prestene og for hele folket i menigheten skal han gjøre soning. Og dette skal tjene som en forskrift til uavgrenset tid for dere, for å gjøre soning for Israels sønner i forbindelse med alle deres synder en gang om året. Och han gjorde slik som Jehova hade befalt Moses.»